Ja, Guds frid allihopa Och tack för förmånen att komma hit Det känns bra att möta Guds folk Känna att vi är samma folk Vi är inte olika folk utan det finns bara två sorters folk Det är de som är på väg uppåt och de som är på väg neråt Det är Herrens friköpta och de som ännu inte har blivit det. Jag friköpte är ju allihopa. Frågan är ju om man har tagit emot eller inte tagit emot. Men Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Så det är ingen utanför, utan alla innanför. Vi gör ju våra uppdelningar och tycker att ja, men man kan inte gå dit och man kan inte gå dit. Och kan, ja, nej, det kan hända att man inte kan. Man kan inte gå var som helst och vart som helst Men man kan gå dit Där Guds folk är samlade Och det är väl signat Och här är det Guds folk Och Guds folk finns lite varstans Men det finns också Ställen man kanske ska undvika Men vi ska hålla oss till De som tror på Guds ord För ordet är det som är Den fasta grunden Ja vi har ju redan tagit del av ordet och sången och det är väl signat att vara i den atmosfären där vi upphöjer Jesus Vi ska läsa i Petrus första brev det blir lite lite varstans kanske lite ord om det ena och det andra. Det är inte alls säkert att det blir något sammanhängande. Men det viktiga är att det, det levande gudsordet blir tränger igenom så att det utför någonting. Jag har inte kommit hit för att ha ett föredrag om något speciellt ämne i teologiskt hänseende utan jag som ni och alla som förkunnar Guds ord och är Guds barn. Vi vill att det levande som kommer ifrån Herren ska gå in i människornas hjärtan. Inte i huvudet i första hand. Det kan vara bra att lära sig saker. Men vad som händer när det kommer in i hjärtat, det är ett levande görande. Bokstaven, alltså det teoretiska, den, den döda. Den kan göra oss upplåsta att har mycket kunskap och vet precis alla detaljer om allting. Men det som är när det blir levande görande och levande gjort, då föder det liv som vidarebefordras. Och det är det vi ska vänta oss. Förvänta oss det. När vi läser Guds ord så läser vi inte med en sorts kritikens ögon utan vi ser. Vem har inspirerat skriften? Det är skaparen. Han som i begynnelsen sa. Var det ljus och det var det ljus. Samme, samma kraft och samma Gud. Verkade när det som det står. Han födde oss på nytt. Genom sanningens ord. Han gjorde oss inte till... Medlemmar i något speciellt Fack någonstans Utan han gjorde oss till nya skapelser Och det behövdes Därför att alla hade vi syndat Vi saknade härligheten Från Gud Men så blev vi levande gjorda Genom att Jesus dog på korset Och uppstod Så föddes vi på nytt Genom tron på honom Och det som sker i fortsättningen, det är Guds verk i oss. Det är inte vad vi kan prestera själva. I Petrus första brev, första kapitlet, så står det i, i början här. Ni är av Gud fadern förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikare mått. Komma er till del. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron Bevarade till den frälsning som finns beredd och som ska uppenbaras i den sista tiden. Det står här i början att vi är förutbestämda. Vad kan det innebära? Jo, när det står, Jesus säger om sig själv. När han talar med fariseerna. Så förundrar de sig när han talar om Abraham och de säger, ja men 50 år är du inte ännu och Abraham har du sett, vem, till vem gör du dig själv? Det här är det mänskliga sättet att tänka. Ja det var fariserna, ja men vi är likadana vi människor i vår tid, därför att vi har liksom en referensram eller vad man ska kalla det, utav vad vi har lärt oss fysiskt och mänskligt och på alla olika plan. Och när vi då möter det gudomliga. Då när vi inte har öppna hjärtan. Och tar emot sanningen ifrån Guds ord. Då kopplar vi ihop det med vår kunskapsnivå. Vår erfarenhet. Vad vi har lärt oss. Och vad andra har sagt till oss. Ja det är samma sak. Och så bygger vi liksom på det. Och det gör att vi blockeras för det här. Andliga ljuset För Jesus sa till dem Förrän Abraham är till är jag Och då, det där förstod de ju naturligtvis inte Den här mannen är ju inte 50 år Han var kanske 30 ja. Men Jesus var med från begynnelsen han, ut, han var med vid skapelsen Genom honom så äger allt bestånd och eh, när vi sätter tro till ordet och när vi öppnar... det står. Jesus sa ju till lärjungarna, eller han sa, inte, sa till dem, men han, det står att han gjorde så här. Han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Han öppnade deras sinnen. Hur gick det till? Gick de någon kurs för att få, få klarhet i det här? Fick de gå en vandring på, på de här vägarna där de hade gått förut? En vandring till. Nej, men han öppnade deras sinnen, det hände någonting och då förstod de. När Gud griper in, när den heliga ande verkar, då öppnas ordets skatter för oss. Inte så att vi blir mer fullärda, men vi blir mer upplevelsefyllda, om man kan säga så. Vi upplever gemenskapen med Gud, verkligheten och många saker klarnar som vi inte kunde förstå förut. Därför att det ligger på det andliga planet Gud öppnade eller Jesus öppnade lärjungarnas sinnen Och det önskar jag att det ska ske med oss här och med dig som kanske lyssnar vid ett annat tillfälle på en inspelning av det här mötet att ditt sinne ska öppnas, att en heliga ande ska röra vid dig att allt möjligt som du har fått utav någon sorts religiös Medhavd packning Där man har lärt sig alla möjliga saker man kan, Det är gott med alla som förkunnar Guds ord Men när vi lyssnar till ordet Så ska vi vara vaksamma Som personerna var i den här staden som heter Berea När Paulus var där Och förkunnade Guds ord Då tänkte de inte säga Ja men nu, nu är Paulus här Det var spännande Honom har vi hört talas om Det, det måste vara riktigt det han säger när man tänkte inte så, utan man gick till skriften och tittade om det förhöll sig så som han sa. Skriften är grunden för det som predikas och det som påstås. Det är inte någons eller någras upplevelser som ska vara grunden för varken bönesvar eller gudomliga uppen uppenbarelser eller någonting, utan det är vad som står i Bibeln. Och det som är utöver vad som står i Bibeln det kan vi sortera bort. Men däremot kan vi inte sortera bort det som står i Bibeln. För det är guds ord. Man gör gärna skillnad på det här. Det har man ju hört. Ja, men det som Jesus sa, Ja men det var ju viktigt och det, det, kan, vi, det kan vi hålla oss till. Men sen har vi de här breven. Det, man vet aldrig vad de hade för bakgrund. Ja, det vet man ju. För man vet ju vilka personer det var. Men det var inte deras bakgrund. Och den kultur de levde i som inspirerade till att skriva vad som står skrivet. Utan det var Guds ande. Det är Guds ande som har inspirerat skriften. Och därför så är skriften Guds ord. Därför är det, det som står här skrivet. Om vi inte förstår det. Om vår referensförmåga och grunden för vårt tänkande ligger någon annanstans. Så har vi inte den rätta bedömningen vad som står skrivet. Men öppnar vi våra hjärta Tror vi vad som står Så upplever vi också vad som står Det var ju så som tidernas begynnelse som jag sa här Gud sa det och det var. Ja men hur kunde det gå till? Vi läser i fysik Vi läser, vi kan alla möjliga saker på liten eller högre nivå Beroende på vad vi har gått eller inte gått någonstans Och så tänker vi, ja, men hur kunde det? Och så gör man forskningar och så ser man, ja men det här stämmer. Och så har man också den tanken att, ja men vissa saker stämmer. Det ser man ju nu, har vetenskapen kommit så långt, så nu ser man att det stämmer vissa saker. Ja men det har ju ingen betydelse om vi kan konstatera att någonting stämmer. Utan frågan är ju, vad Gud har sagt, det är det som gäller. Och det är det som är så underbart att lyftas ifrån det här gruset. När man liksom kravlar omkring. På förståndsmässig nivå. Och gör bedömningar. Ja men nu förstår vi. Så nu tror vi. Det är ju inte det det handlar om. Vi tror ju inte därför att vi förstår. Utan tron lyfter hela förståndsförmågan. Det är då i ditt ljus ser vi ljus. Så är det. Just. När vi ser det ljus som utgår ifrån skriften. Men då ska vi också låta allt annat komma åt sidan och vi tänker det är Guds ord som är sanningen vi erkänner det här vi förstår inte någonting egentligen och väldigt lite om, om det är någonting men när vi öppnar våra sinnen för vad som står i skriften och när den heliga ande verkar då öppnas hela förståndet lyser upp den heliga ande är sen hjälparen men det är också viktigt att Påminna varan om det. Man kan tala om att ja, men anden uppenbarade för mig det och det. Så kan det vara. Men det kan också vara fel. Därför att man kan få för sig saker och ting. Och tro att det är en uppenbarelse. Därför ska vi pröva allt som förs fram. Stämmer det här? Som jag sa här med dem i Berea. Finns det grund för det här? För... Guds ande och upplevelserna med Guds ande går inte utanför vad som står skrivet och det är mycket som idag har ändrats när det gäller tron, jag har skrivit om det här lite grann också mycket som har ändrats i tron därför att vi har besmittats av det som är i världen. Det tänkesätt man har i världen. Vad man har i samhället. Ja, det är olika samhällen, olika länder olika tankar man har på olika ställen. Men överhuvudtaget i det stora hela så har vi påverkats. Mer eller mindre medvetet om hur det är. Och lagt oss till med en tanke om att ja, men så här måste det vara nu. För nu är, nu är folk så här och då, då är det så här det är. Då får vi tänka oss att vi kan liksom anpassa Bibeln lite grann till det här va. Men Bibeln kan aldrig anpassas. Det som står skrivet där var inte skrivet för att det skulle passa en kultur som var för 2000 år sedan. Och inte heller för 700 år sedan eller 300 år sedan eller nu. Utan det är evigt, Guds ord är evigt. Det som står där är sant. Och vad vi har vår styrka i det är att acceptera och ta till oss och tro vad som står. Om jag inte kan förstå att det här ska stämma nu. Ja men samhället ser annorlunda ut nu. Vi kan ju inte hålla på som de gjorde. Nej vi har en annan tid på det viset. De hade inte bilar och flygplan heller. Men det är inte den tekniska utvecklingen vi talar om. Utan det är vad Gud har sagt om olika saker i Guds ord. Om församlingen, om sitt folk. Vad som är tillämpbart och vad som inte är det. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Därför är det viktigt att vi tar emot vad som kommer ifrån honom. Det som kommer utifrån, det är från mörkrets rike. Antingen är vi ljusets barn eller också är vi mörkrets barn. Det här är oerhört allvarligt egentligen. Men framförallt är det väldigt underbart och härligt att vi är Guds barn. Att vi är ljusets barn. Att vi har övergått från döden till livet. Och det läste vi om här. Varför blir vi bevarade? Jo, genom Guds makt. Och genom tron. Gud som var från början och sa. Var det ljus? Som jag citerade här nyss. Och det vart ljus. Han, hans makt är obegränsad. När... Jesus talade med fariserna vid ett annat tillfälle. Matteus 3 och Lukas 3, vers 8, respektive 9. För Matte. Så säger han, när de hänvisar till sin egen härkomst, att de var Abrahams barn- Då säger Jesus Jag säger er att Gud av dessa stenar Kan väcka upp barn åt Abraham Då tänker den förståndsmässiga människan Att det är klart att Han menar inte att stenarna skulle bli människor Helt plö plötsligt och börja springa omkring Nej, jag ska inte kommentera det Och inte förneka det Och inte göra någonting Utan vi läser vad som står va? Och så tänker vi, vem sa det? Jo det var Kristus han som var med, han som var hos fadern innan världens grund var lagd. Han visste vem Gud var, han som själv var Gud. För Gud är allting möjligt. Vi begränsar Gud och det vi inte kan få in i vår lilla ram. Då säger vi att ja, men det var bildrikt. Eller det var någonting annat som inte man kan ta på seriöst eller på allvar. Men så är det inte När Jesus gick förbi det här Trädet Med lärjungarna Som inte hade eller som Han, han förbannade trädet Och när man kom tillbaka För man fann inte, han fann inte Frukt på det man kom tillbaka så hade det vissnat ner Och Jesus säger Om ni har tro den och som ett, ja, eller hade ni tro Skulle ni kunna säga till det här berget Häv dig upp och kasta dig i havet då, då, det gör vi inte För dels så lämpar det sig inte Att ändra på det som är skapat Men makten i vad han säger Är, är det är den som, som är given Genom tron är allt möjligt För den som tror är allt möjligt Det sa man ju också Det sa Jesus också När lärjungarna funderade Hur, hur, kan, man då, hur kan då någon bli frälst Om det är svårare eller lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike. Ja, för människor är det omöjligt. Allting är omöjligt för människor när det gäller tronsvärld. Men för Gud är allting möjligt, säger Jesus. Och det är det som måste vara grunden för vår tro. Grunden för vår tro är att vi tror på skaparen av allting. Han som har skapat allting från början. Det finns ingenting vi kan förklara med det här utan vi kan bara se resultatet av allt underbart som Gud har låtit komma genom sitt eget ord. Herren är ensamme nu som han alltid har varit och han vill leda oss vidare och leda oss högre med honom. Leda oss så att vi förstår skillnaden mellan att vara ett ljusets barn och att inte vara det Så att vi kan se vad vi har fått i honom Gläder därför om ni nu en kort tid Måste utstå prövningar av olika slag Äktheten i er tro är långt värdefullare Än guld som är förgängligt fasten det håller provet i eld Och den tron ska visa sig Bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus Uppenbarar sig Vi lägger märke till När vi läser i Nya Testamentet Att på flera ställen Så talar man om Att Jesus ska komma tillbaka Det är någonting som vi också talar om idag Det har Guds folk gjort hela tiden Mer eller mindre Men vad som gör att det inte Talas så mycket om det Det är det som fångar uppmärksamheten i världen Men från början hade man den tanken när Jesus kommer tillbaka. Och då, det verkar som att man tänkte som människor gör då. Att ja, han kommer nog nu snart eftersom vi lever nu och vi, han ska komma snart. Så nu gjorde han inte det, det vet vi. Han har inte kommit än, men vi vet att han kan komma innan detta möte är slut. Men han kan också komma lite längre fram. Det är hans tid det handlar om. Det tillkommer inte er att veta tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt, säger Jesus. Och det kan vara skönt att veta det. Och framförallt är det tryggt att veta att Guds plan, den går i fullbordan. Mm. Inte ett hår faller från era huvud utan är det himmelske faders vilja. Han har en, inte en fågel fallet i marken. Är, är det bildligt? Räkna Gud hårstånda? Ja, det får vi kalla vad vi vill Men det som står skrivet Det är skrivet Och Guds makt är oföränderlig Och det, han är allsmäktig Han har all makt i himlen och på jorden Det kan vara tryggt för dig I ditt personliga liv Att veta Man kan känna sig krasslig Man kan bli orolig Man känner ont här och ont där och det, ja Man blir lite stel när man blir Några år till Ja men Gud har makten. Han har all makt i himmel och på jord. När det gäller din kropp, din själ, allt sammans ligger uppenbart för honom. Och han har låtit dig födas, komma till för att det finns en mening, en plan. Och den planen är inte uppenbar för oss alla gånger. Men vi kan också få klart för oss vad som är meningen och uppleva att vi är i Guds vilja. Och den är inte så som andra har tänkt för oss. Ja, men det vore nog bäst för dig om du gjorde si eller så. Eller ändrade på någonting eller så. Ja, det man ska ta emot råd. Men man ska framförallt ta emot Guds ledning. När Filippus var med de andra och det rörde sig saker och ting. Då sa Herren till honom att han ska åka ner till vägen till Gaza. Vad var det med det? Den var tom på folk den vägen du kan tänka, det måste vara fel Jag får fått någon känsla här som är fel Man får så mycket tankar här och där vet inte varför jag fick den tanken Men det gjorde han som han blev befalld Och där mötte han Håman Kommit från, från Etiopien Och han blev döpt och han blev frälst Därför att han lydde Guds röst Och så fick han uppleva det. Och så är det för dig också Om du ska gå dit eller dit Åka hit eller dit så ska du veta att Gud leder dig. Inte för att du anstränger dig för att få känna efter. Ska känna efter vad, vad vill Gud? Nej. Lämna känslorna. Lev ditt liv på ett vanligt sätt. Och låt Gud tala till dig. Eh, Paulus var ju inte i någon bönekamp när han var på väg till Damaskus. Utan han var ju i ett modiskt uppdrag för att fängsla de kristna. Men då helt plötsligt, ja nu är ingen jämförelse med uppdraget. I det fallet med oss. Men då helt plötsligt så uppenbarades Jesus för honom. Han var ett utvalt redskap. Han var kallad för att han skulle bli. Och nu har vi en massa brev av honom. Inte av honom men skrivna av honom. Gud kallar, utväljer och leder. Det gällde Paulus, det gällde Elia som vi hörde om, det gällde alla gudsmän i Bibeln och det gäller dig här och mig och oss alla. Gud kallar, utväljer, leder. Han har hand om det här. Hur ska jag göra nu då? Ja men nu vet jag, kan jag kanske fråga den och fråga den och där säger de att man ska göra så. Och vänder jag mig till det här stället, ja då tycker de att man ska göra så. De säger, ja men ska du inte gå. Ja, Ja men hit ska du gå, här ska du vara med För här vet vi precis hur det ska vara Och vi har så mycket så Här kan du bli en del i någonting Ja, ska man lyssna till alla röster Då blir det förvirrat Men ska man lyssna till Den som verkligen vet Vad som det handlar om Då blir det klarhet Sinnet blir klart, förståndet klarnar Allt sammans blir uppenbart. Och vet vi inte exakt hur det blir Ja men då går det i alla fall Därför att det är som när man går på en krokig väg. Ja, men man vet ju inte vad det är bakom nästa sväng på stigen eller vägen. Nej, men det får man ju se då. Vad Gud har i beredskap. Det allomfattande som han har i beredskap det är att det ska frälsas, slutfrälsas till hans eviga rike. Till himlen, prisat vara hans namn. Det är underbart att vandra med Herren. I hans ljus. Och ju mer vi vandrar i hans ljus. Inte i religiös träldom. det är en stor skillnad på religiös träldom, Religiös aktivitet Och som det ser ut idag Så ja, nu blir man sådär kritisk igen Men det är faktiskt så att man ska inte vara kritisk Men man ska vara uppmärksam Och man ska vara varsam Vad man ger sig in i och vad man accepterar Och vad man tänker Låta Gud fylla tankarna och låta ordet fylla vårt sinne så vi inte liksom bara dras med av vårt vindkast i läran. Och det här kan eh, vara så här också. Det kan vara värt att nämna när det gäller bönen. Det är mycket med bön Man ska be för en det ena och det andra. Och vi ska vara försiktiga med att säga varken det ena eller det andra om det. Men vi kan i alla fall säga så här. Att vi ska vara uppmärksamma på andens ledning. Det finns ledare för olika saker som påstår det och det. Men eh, vi ska inte alltid bara för att någon har titeln ledare tro att det är riktigt. Vi är alla människor och är behäftade med svagheter, fel, möjligheter att ta fel. Så där ska vi pröva allting i förhållande till Guds ord. Och lyssna in vad Guds ande säger. Vår kalle säger som Bern var inne på också här. Att vi är inte här för att bygga upp något jordiskt rike. Eller något ett annat uttryck du använder. Utan vi är här för att förkunna Guds rike. Och Guds rike det är invärt det Det är inte en byggnad. Det är inte ett hus, det är inte en kyrka, det är inte en katedral, det är inte en förening. Hur bibliskt ordnad den än är, är, så är Guds rike det som är den levande andliga verkligheten där du och jag är en läm i Kristi kropp. Man ska inte be för allting, står det. Men vi ska be eftersom Herren leder. Ni vet inte själva. Vad vi, ska be. vi vet inte själva vad vi ska be Men anden själv Manar gott för oss Och det är viktigt Att vår bön är i förhållande Till Guds vilja Det är inte säkert att allt som påstås Att vi ska be för att vi ska be för det Det tycker jag du ska Lyssna på och, och tro på Vem du än är Och var du än sitter För att det är så lätt att man dras med i saker Och tänka nu ska vi be för det och det och det. Jag vill inte nämna Böneämnena för då blir det lite knepigt Men du får själv tänka Utan vi ska vara lyhörda för Vad, Gud, vad är Guds vilja Vad är hans vilja med hans rike Är det en politisk Ska vi blanda in det hela Så det blir lite, lite religiöst I det hela Så det blir det bättre Så nöjesvärlden kanske blir lite frommare Nej det är inte så Guds folk är ett utkallat folk Ut ur världen Och som en fyrbok i natten För att lysa vilsna själar som är på väg mot helvetet Och vi lyser inte upp den vägen genom att blanda oss med Varken kultur eller nöjesvärde eller någonting i den här världen Den här världen är under mörkrets välde hur mycket religiösa språkbruk man än kan ta när det passar. Frågan är, är människor födda på nytt? Har de kommit in i Guds rike? Är de evighetsvarelser som ska få leva evigheten med Herren? Eller är de de som ska åt vilka det svarta mörkret är förvarat? När det gäller evangelium så är det frågan om att rädda människor från den eviga döden. Och våra böneämnen är att Guds ljus ska lysa in. Och det lyser inte in på de villkor och de strategier som vi kan tänka ut. Utan de lyser upp av det ljus som Herren ger oss när det gäller förkunnelsen. Må Herren hjälpa oss så att vi är i en sån här tid som är så blandad av andlighet och förnekelse, världslighet, Guds fruktan... Det är en enda stor röra med allt sammans Men det gäller att ha blicken klar Och sinnet öppet för vad Gud vill med oss Vad han vill med ditt liv personligen Och vad han vill med sitt folk Så att vi inte tror att det som är störst i antal är bäst Lika lite som att det skulle vara bäst bara för att det är minst Det finns inga sådana proportioner i Guds rike, Utan där finns det bara en sak är Jesus min herre Är det han som leder Är det honom jag följer Prisat var det herrens namn Ja Det är underbart Att vandra med herren Och att Vara öppen för hans ledning Men att just vara öppen För hans ledning på ordets grund Så att ingenting Får föra oss bort ifrån Den uppriktiga Och ursprungliga kaldelsen. Eh, det står här fortsatt i eh, första Petrus brevet att vi är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Och vi var inte ens en gång ett folk förut. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från... Det är kötsliga begäran som för krig mot själen. Vi är kallade ut ur ett heligt prästerskap. Ett Guds eget folk. Som han har kallat. Och det gör att det går inte att känna och uppleva en verklig gemenskap. Vi som människor så har vi våra sysselsättningar, våra yrken- vårt liv i världen Och vi lever det tillsammans med människor Men det är som det står i ett annat sammanhang Att om ni inte kunde vara med vanligt folk Då skulle ni måste fly ut ur världen Så det är inte det det handlar om Men det är hjärtats inställning Och upplevelsen Är det här någonting som behagar Gud? Eller är det inte det? Och då kan man genast tänka sig Nu, nu blir vi logiska Nu blir vi fyllda med fruktan och så blir vi fyllda med den här fariseiska tanken att ja, men jag ska minst inte göra det. Och jag ska inte vara med där och jag ska inte, inte gå dit och jag ska inte göra det. Och så tänker man liksom att om jag nu blir bättre på de här, alla de här olika områdena, vilka områden det, det nu än är. Så får jag ett bättre gudsförhållande. Men det där är en villfarelse. Om vi förstår det rätt, det är inte så att ja, men då, så, då kan vi göra precis vad som helst, leva hur som helst. Allting är bra liksom. Nej. Ja, men vi får förstå verkligheten i det här. Guds verk med oss, det är just hans verk. Vår förmåga, vårt avståndstagande, vårt ur, urskiljande och vårt väljande- har ingenting med rättfärdigheten att göra. Men däremot när vi upplever reningen i Jesu blod. Upplever att vi är hans barn. Då känner vi i vårt inre vad som är. Någonting som passar mig personligen. Först och främst men som passar Guds folk. Det är inte vårt, vår religiösa iver. Våra punkter. Våra bönetimmar. Mö, böneminuter kanske. Det är inte någonting av det som vi försöker prestera som ställer oss i en rätt ställning inför Gud. Utan det är hans nåd vad den verkar i oss. Men det är underbart att få leva det här fria livet. Som inte beror på att jag presterar någonting. Ju mer vi kommer bort ifrån det, desto underbarare blir livet. När vi känner att ja, men det, är inte tungt det, här, det är inte tungt det här. Men däremot så känner jag, den här maten vill jag inte ha. Andligt talat nu Utan jag vill ha det här Då är det, Vad är du för en farisee? Nej men det är ju inte det det handlar om Det är ju som man går på en matställe Eller vad som helst Så det man vill ha Det vill man ha i den bemärkelsen Och är vi Guds barn? Är vi Guds folk? Har vi blivit födda på nytt Så känner vi att Ja men nu har vi flyttat ut Ur det här mörkrets rike Nu har vi flyttat in i Guds gemenskapen Ja Bibeln säger ni har kommit till det himmelska Jerusalem. Till änglar i många tusental. Ser ni några? Nej. Det gjorde inte eh, profetkänaren heller. När han var i dotan. Och platsen var omringad av fiendehären som skulle ha tag på Elia. Och då kommer, eller går tjänaren ut och tittar. Ja men, och så kommer han inte... Profeten och sa ja, hela, Det är fullt med fiend här och, där. och då säger ju inte profeten Att ja, jaha, säger du det ja, Men då bäst du packa så försöker vi smita undan Utan han bet Han får bönestund där Herre öppna hans ögon så att han ser Och då fick han bönesvar Gud öppnade tjänarens ögon Och vad hände då? Ja då såg han Då såg han verkligheten Ja, men var det inte han som såg verkligheten? Ja, så är vi. såna är vi. Ja, men förstår du inte det här? Du ser ju hur det är. Det, så här måste vi göra. Ja, men det är frågan det Har vi någon gudskontakt eller har vi inte det? För det, hela tiden så var berget fullt med hästar och vagnar av eld. Det var Guds här som var skyddsmuren omkring Elia och tjänaren. Vad som är en verklighet i den andliga världen, det är inte uppenbart för våra lekamliga mänskliga ögon. Och därför behövs ett gudomligt ljus för att se verkligheten, för att få se vem som är i segerposition. Och det är de som Gud har utvalt: det är du och det är jag och det är alla vi över hela världen som har satt vår tro till Jesus. Och därför är det viktigt att vi förkunnar ordets makt, den heliga andes kraft, försoningens underbara verklighet. Att Jesus är Herre och att vi är utkallade ur världen och att vi lever samtidigt som vi lever här i den här världen. Så lever vi också i den andliga världen med de obegränsade möjligheter som Gud har gett sitt folk. Jag har bestämt om er att ni ska gå stad och, ja, Gud har en plan Gud har bestämt om oss Att vi ska vara hans tjänare När Jesus kallade lärjungarna Några som vi kan läsa specifikt om Så lämnade de vad de hade för sig Och följde honom Det är det som är frågan Följer vi Jesus? Det behöver inte betyda just praktiskt att vi flyttar från den ena gatan till den andra, från det ena landet till den andra men det betyder att vi följer honom i hans kallelse till oss, i hans uppdrag för oss och vi vet kanske inte alltid vad det är men vi vandrar här i tro och inte i åskådning som det står vi vandrar här och upplever Guds hjälp och Guds ingripande, det här är ett liv i Guds ljus, i gemenskap med, med honom som har skapat allt från början och som har gjort oss till sitt folk Köpta med Jesu blod Dyrt köpta Och satta här För att en tid vara här Tills tiden är ute Eller tills tiden är ute På ett annat sätt För Jesus ska komma tillbaka Jesus ska komma tillbaka Och det kan vara Viktigt att säga det Att För Jesus för Lärjungarna frågar ju Jesus ska, ska du nu i det här tiden upprätta igen riket åt disse. De, de var politiskt intresserade. Ska, ska det bli en ordning här nu? Ska romarna kastas ut och ska vi bli fria? Ja, det låter ju som nu ungefär. Men det, så de var ju inne på samma samma sak som nu fast det var andra förhållanden. Men Jesus svarar ju att det tillkommer inte er att veta tider eller stunder. Han berör överhuvudtaget inte det politiska. Det svarar han inte på. utan han sa, Det tillkommer inte er att låta bli och kasta ut romarna eller vad som helst. Nej, det sa han inte. Men han sa det tillkommer inte er att veta tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Gud har en plan. Och den gäller alla. Den gäller hela skapelsen. Och han vill att alla människor ska bli frälsta. Men vad jag sa här först. Det var att Jesus ska komma tillbaka. Det är det det handlar om. Vi väntar inte en speciell tid. En speciell stund. Utan vi, varje stund är en stund. Där det kan hända att Jesus ska komma tillbaka. Han säger ju det. Jag vill att där jag är. Det ska ni också vara Det är en tydlig det var inte det. Jag vill att ni ska vara här När jag kommer tillbaka Så att vi kan vara tillsammans igen här i Jerusalem Och här omkring har vet inte allt om det här Och det vet väl ingen av oss Även om många tror att de vet det mesta Utan det handlar ju om att läsa vad som står Och inte tolka allt för mycket Och dra iväg med saker och ting som vi får för Och så koppla ihop det ena med det andra alltså, Om så här är det och så får vi någon sekt någonstans som tycker att ja, men det här är rätt. Och så får de några anhängare. och så får, ja. Utan det gäller att leva i andens ljus. I förväntan. När han än kommer. Men han kommer. Och han kommer för att förlossa sitt folk. Så den här tiden som vi är kvar här. var det är en livsbestämd tid. Eller det är en tid som fadern i sin makt har bestämt. Så avbryts det. Och vi väntar idag. Att Jesus ska komma. Man kan oroa sig för den politiska utvecklingen. Man kan oroa sig för den militära utvecklingen. Och det är inte svårt att göra det. Men man kan också vänta, vända sig till Herren. Och vänta att när som helst så ljuder den sista basunens ljud. Och han stiger ner för att hämta sitt folk. Det är inte att vänta på döden. Det är inte att vänta på krig. Det är inte på att vänta på någonting utav den här sorten. Och det är inte heller att vänta på att ja, men det ska nog bli lite bättre om vi ber tillräckligt länge. Och håller på tillräckligt mycket. Så kanske det blir lite religiöst i landet till slut ändå. Jag tror inte att det blir det. Den här världen går mot sin undergång står det klart och tydligt. Men vi har en annan destination. Och det är den vi är kallade att tala om. Jesus ska komma Men nu var det ju inte det vi talade om från början Och dessutom ska vi inte tala alls så länge till För nu ska vi snart sluta Men Herrens ögon är vända till det rättfärdiga Och hans öron är öppna för deras böner. Men så står det också att Herrens ansikte är vänt emot Dem som gör det onda Herrens makt är obegränsad och Herrens plan är fast och Herrens ljus är klart. Du är hans barn, du är köpt, du är tagen ut ur världen. Det är viktigt att poängtera detta som jag har redan gjort, att vi är tagna ut ur världen. Vi lever tillsammans med Jesus här och nu. Vi upplever hans närvaro, vi upplever hans ledning. I små saker i vardagslivet men också i de stora händelserna med våra liv. Att han leder oss och för oss rätt. Sen är vi ju människor och gör många fel. Men vi ska inte vänta oss något annat tänkte jag säga. Vi väntar inte att vi ska bli fullkomliga på det sättet utan vi är redan fullkomliga. Ni är redan nu rena sa Jesus. Ni är redan nu rena, prisat vara hans namn, i kraft av hans ord som har fött oss på nytt, till ett nytt liv med honom. Prisat vara Herrens namn. Nu har vi spritt ut oss lite grann på alla möjliga ämnen. Men sammanfattningsvis, låt oss se så här. Gud är den som har skapat allt. Hans makt är obegränsad. Och den ändras inte Det kan se ut som att Det blir så och så här i världen Och det blir ju så och så Det står i Bibeln att Gud kallar Nebukadnessar för sin tjänare Jag har väl antagligen sagt det för Någonting som jag tänker på ibland Vi har våra åsikter om Olika världshärskare Och tycker si eller så Beroende på vem vi är och vilka vi är Men hur kunde Gud säga att Nebukadnessar var hans tjänare? Ja, det kan vara något att fundera över. Men man behöver inte fundera över någonting egentligen. Hur det är bara som det är. Sa Gud det? Ja, då är det så. Enkelt. Sa Gud någonting annat? Ja, men då är det så. Det är enkelt. Har Gud sagt någonting? han sagt det genom Paulus? Han sagt det genom sin son Jesus? Han sagt det genom Jesaja? Johannes? Vem som helst? Så är det Guds ord. Men den politiska utvecklingen och den militära utvecklingen, den har orsakssammanhang. Det är inte så att det ja, är hemskt att det har blivit nu. Utan det finns, så var det med orsaken till att Nebuchadnezzar var gudstjänare. Det var ju för att profeten hade förutsagt för länge sedan att folket skulle föras bort till fångenskap. Och varför skulle de föras bort till fångenskap? Jo, det var därför att de inte följde Guds ord. De lydde inte hans bud. De gjorde inte vad Gud ville. De hittade på egna saker. Och till slut så var Guds tålamod slut. Gud är kärleken. Gud låter ingenting ont hända, säger man. Ja, men det är vi bara påhitt. Om vi bara ger oss tid att läsa Här i Bibeln så ser vi vad Gud gjorde alla möjliga saker som vi kallar för onda. För att Gud gör det som behagar honom och det som han anser nödvändigt för den och den tiden och den, det och det sammanhanget. Så Nebukadnessar så ogudaktig han än var. Och han blev ju störtad också sedan senare. Av den andra kungen från Persien. Men han var Guds tjänare för att han fick utföra Guds dom. Ja men vadå domen? Gud är ju kärleken. Gud gör ingenting sån. Ja, men Gud gör ju vad honom behagar. Han gör vad han ser är nödvändigt. När folket var så här ogudaktiga. När de gick genom öknen. När de byggde den här, gjorde den här kalven. Och så sa de att. Ja, det här är som har fört oss ut ur Egypten. Hur kan man komma på den tanken? Men nu var det inte det då. Det gick ju som det gick med det. Men Guds plan gick också i fullbordan och fick ändå sitt land. Men de. Ja, nu när de, Det här med Nebuchadnezzar ska jag komma ihåg också Men varför dröjde det så länge Tills de fick sitt land Kanans land Det var ju 400 år sedan Gud hade lovat det Till Abraham Jo det står om de folken Sju olika folk Så kan de inte så här på fingrarna Hade ännu inte uppfyllt sina synders Därför Fick de inte komma in ännu. De var i Egypten. De var på väg 40 år i öknen. När tiden var inne. Då fick de komma in. Och det handlar ju också om att. Guds straffdom kom över dessa sju folkslag. Eller folkgrupper. När tiden var inne. Och tillbaka till Nebuchadnezzar. När folket, Guds utvalda folk. Inte gjorde som de hade blivit. Befallda av Gud Då kom den främmande Herren Och tog Tog med sig folket Till Babylon Sen vet vi att de 70 åren förutsagde det också vad Hade gått då kom de tillbaka Och så byggde man upp muren igen Bland annat Och Gud hade sin väg med sitt folk Men därför ska vi inte vara så förvånade Och så bekymrade Och så tänka Det är så Tänk jag ska be för den här, här regenten och be för den här och be för, det här, och det för den här. Den. Ja, men låt Guds verk ha sin gång. Be själv att du blir utrustad av Gud. Och det tvivlar jag inte på att du här ber om. Men istället för att engagera dig i det politiska skenet, det militära skenet, så låt din, den heliga ande falla över dig. Och utrusta dig så att du blir den här eldslågan i den sista tiden som kan förkunna Guds levande ord och hans gärningar. Så att människor blir väckta i sina sinnen och får synderna förlåtna, får ta emot syndernas förlåtelse och bli Guds barn. Gud använder vem han vill Och det vi ser i världen idag Det kanske inte är så som vi ser det För ögonen Vi ser vad som är för ögonen Men Gud ser till hjärtat står det också Men Gud har en plan Som är Större än den vi kan se Vi ser det smått Det lilla här Vi är som profet Vi ser bara oj vad väldigt varskrigiskt det var här nu måste jag varna profeten. Men det var därför han visste inte hur det verkligen låg till. Guds plan är dold för oss. Men vi behöver inte veta allting. Vi behöver bara tro. Tro hans ord. Yes. Tro hans makt. Tro på den heliga andes verksamhet i våra hjärtan först och främst. Och att det blir en fortsättning. Att fler och fler får bli med Medlemmar i vår lilla kyrka, så, sa jag det? Ja det sa jag, men jag menar ju inte det såklart Utan så fler och fler blir medlemmar i Guds rike det är Inte i Guds rikes röst, det kan man läsa om man vill, men det är inte det som är frågan om I Guds rike, medlemmar i Guds rike Den kyrkan är stor eller också en liten för Jesus frågar ju undrar ju det ska jag människor såna finna tro här på jorden när han kommer. Vi får se hur det blir med den saken. Men han har utvalt oss, kallat oss ut ur världen, smort oss med den heligande, ande, öppnat våra ögon så vi ser härligheten ifrån himmelen och så vi upplever den här och nu prisat vare Herrens namn. Vem du än är, var du än är var du befinner dig på den här planeten. Ta emot Jesus i ditt hjärta. Ta emot tronsord, Ta emot det levande Guds ordet. Och bli smord av den helige ande. Amen. Amen. Tack Jesus. Prisat var det ditt namn. För din härlighet. Din storhet. Din makt som är obegränsad. Tack för ditt ord som är levande. Och som har. Att du har all makt i himmelen och på jorden. Välsigna. Våra vänner, oss alla som är här och nu Välsigna oss smörj med den heliga ande Välsigna människor till kroppen också Om det är någon som känner sig dålig på något sätt Så låt din helande kraft verka här och nu Till ett mirakel här I Jesu namn Amen